مابا کتاب الحدیث الله وحشر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب الصلاه الجماعه باب فضل صلاه الجماعه اذان کی جماعت دپار کی دجماعت پر فضیلت کی کوئی شک مطلق جماعت او زید خاصه دغه جماعتنا مصنف بدی مسلبات اصل با, سل با, سل با مصنف د اوجوب عنوان او د باب وجوب صلات الجماعت بيدانه وی د اچرا ان دغه وا چون دایانو خراطن کی روایت نه را جما خپل او اشاریه او پدی که پیوکیم دانی در اغریج صلاحات با جمعات واجب دی حسین بسید آوی چین منعطه اموه این اشای فی جمعات شب پتن ملمیو کتر حای دائر حسین بسید رزی اللہ تعالی رویت مقل که چیده محوصان مندی یرپ کدیره درم آم مور د پلار نه ډیره په شپ کې او د م ډیللهم دی پتر دمال کې د مور نه خلاب کوی شو د مور من دا موصوله نه دی البته د معه د دی نه مکملله مووج ده کتاب صيام کي د حسين ابن الحسن مروزي کتاب صيام د حسين ابن الحسن مروزي دا يوروي ديم روايت په ديکي ابو سعيد الخدري رضی الله تعالی عنه روایت ته ديم روايت په ديکي د عبد عمر ده او خود فضیلت ستا لقصیتی صلاحات الفض بی سبین و عشیرین او برد غیت کتا غردی بی خمس اوم و عشیرین درجہ او خود فضیلت ستا لقصیتی او خروس او بابون او ادشور او خود فضیلت ستا او بابو جوب جماعت کے ke... تاب هرر وکراي لقد همم تن امر به حتمين چه درګي را يم کې به امد سرات او كما اذانو کلی شي حديثه سوي لري ګورونه په هنګ کوسې زم سرت کې چرتا پائنجي سمينه هر قن يو د کې سمينه مې ماتې نه پائنجي شيوند کې مه دومرا باش باش کئی. هلیت که خودم نسیواری. و دیکیم ترسی پا اویوب نیشتا. خیر پتل دجمان بانی دومرا وزن شرچی ککور وزو، دو سو، دو یوچا پیسو جل کنیش. بزین دومرا سیوارش کئی. دا قرآن شلو، ماسانی پزام کدوم جیدو. ایمه وی، چه ده دی مو خود دینا هیت امکار نکو لیکن تنورا حادیث همکشت دی چه کلمانگا آ آ حادیث و تا توجوه کو داغین خدا مالیمی چه ده جمید چره نو گوندائش کرے رسال حدیث رواں دی انشاءاللہ ابڑے <كتشف> تے وجنا یہ مو اختلاف ہے احمد بن محمد فرد اپ یو ما تبي کوم را صاف کوي چې دا شت ده د صحت صلاح ده لپاره لکه تهاره شو عفی دعا کوي یو دا له چې فرض کی په دې دا چې سنت مو اقدی احناکم دعا کوي یو کول سنت مو اقدی دین د واجب نه لیکن بحر علوی د سنت متبوع چتدا د علومه کتدا احتمال دی حساب او دی قاښت دی څو کې چې د دی راوی د پره خدای اشاره یو اثر دی د ذکر کول دی د امروتی دا بحر رضی الله تعالی عنہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> صلاۃ اخووند دا غوډه پاره درلینی صلاۃ اخو فیو مود منافعۃ صلاۃ درځی د امام نو مخالف فطر عزی مکان بدیه امام انتظار رہی خو د جمی د اهتمام دواجن نه کړو نو جوړه امام مسلم کرواته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه توقعو بادو جمے پتھر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان خاله فاجيب امر پر د موږ دې همره تو کو فاجيب يم جناب صفور ريتي شوق چا غن وریو یا وته نې کې فرا صلاتلو ها الا من عذين ابن عمر ربيت قوى ماذا الله اسلام لك فأعواج من بردرده لا ينتهينا اقواما عن ورهم جماعتا عليا اختبانه لا لا قلوبهم فقالا اجلش لا حلق جماعت يا ابا اللّه ريحوظنا مهروبا ان اسمرحوره عدة بناء نقل <سؤال> كذلك لذاعون الى هذه صلاة في جماعة فياتوها بهم نرى كم ده دي ديدين باب حديث تبوريا التبصل التبصل الرضراوي يضعف على الثلاثين تبزل الضعف انه قرين لوجوب ندي بل كلمه فضيلتي رجل مع الرجل اسكاج من صلاه وحده وَصَلَاطُهُ مَا رَجُّونَيْنِ اَزْقَرَ مِن صَلَایتِهِ مَا رَجُّونَيْنِ تراقید اپا کئی حجوب زوخنشتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دو قصانتا روستا تنبیہ ورکڑے دا <تصفح> اګه سان چغې په کور کې مسکړې و به جماعت راځه نو الله صلی الله علیه وسلم ته دا سیمه کوي چې تاسو به راشه او مان دي کې مشارې کیږي کور کې مسکړې جماعت او مان دي کې به کوچری <وشري> وحده مونږ نه کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دیږي مونږ ماتې تاسو مصنبی ادنا ادنا عذاب هي چا موبيح دي تر خپل باب حد المريض اي يشهد الجماعه حد المريض اون ثالث اربع دي باب و رسفة فلمتار چهاریس نمبر باب باب و رسفة فلمتار باب و حل يسللل امام ایمان حضران ایک نمبر باب باب نیزان حضرات و آمو قیمت و وطعام باند یاد جمعات پا جتنید، دو مر مساہرات پا کرایجید، مسلمان اصال بابنی اوڈا کریجید، واجب این اولی با دو دیو جنا ته حدود ملاحظه او کار نه خاصه دلواری کی پورا تفصيل دی پدې کی نو را وې دابهره چې پدې کې هر قلب د اگر چې په دې موقع تخصیص نشته خو روس ته تخصیص وکړه عمر ماته العشاء یاد کړ حدیثه بهر کې اللهم دي مصنف علی رحمۃ 23 نمبر با واجب کو با فرض صلاۃ ال لشائی کہ جماعت کو قریب 23 صلاۃ ال لشائی بالجماعت یبی خلاط سن امر ابن اصل صلاۃ سن یبی خلاط سن اما کلاذ سی ابو صالح نبی حری رضی اللہ تعالی قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس صلاۃ ما قال مناقضین من الفجو والشی ولو یعلمون ما فیهما لا ولو حبوا لقد ها من طن امر الرجل واذنا الناس ثم اخذوا من النار بوحرق الاف وحرق عالم الله یحجل صلاۃ بعض ہر صلی پی چې د دې کې او په دې اول حدیث fumes عائشہ ذکر ده چې د عائشہ شو نو د فجر په دیقه شو د فجر اجتماع د لپاره د به باب مزه کوي نو د کورونو سره دا شو غیر کې وشکان ده یزید مې څومره وې تر هغه دې د اخو په واره جمعې کې ذکر دی یو راوېたり په وینې مشهوده یګم د جمعې کړې ده خبر یزید نه شم وې چې ناز دې نیم خیال ماده پرنا مطلق ورته ده کو جمعیه که غیر جمعیه که غیر جمعیه که خیر. با دی که منافعات نشتا حکم شو غیر جمعیم دا حکم شو. حدیث نمالوم شلح چه تازیر بین نار جایز ده. ناگ آن حمله پیوکور دا جایز اناغه انا حمذيب احقليت العقيدي حكمتكي په تاريخه باندې وتحقيقي زنانہ په محقيقيد زنانہ او تپتیش وکي او رجال په محقيقيد رجال ته تپتیش وکي مجرم ناغهانه ګريفتار او کول او دا آزار دو جرد خلق جائز بے. کما حدیش پا فضل کې ذکر شلو روز دی دے و مخترم آویی. او گل پا دے که اصار دا سوادیم یزیر تابعی او باکر می شبا دا اصار موصولا نقرد خو قده کیو اجیبا خوار رانا گانا الاسود اذا فاتف الجماعت زاوه الى مشدد نو دسنا چه دو جماعت سانی کاو خو احتبام بیاک کاو خوزیفا سعید ام جبیل دا نور و نمضا سانت في داخل محليه جماعه طوشن اتحاد جماعه يسوكو دي شيجي بجنار تاول المصاحب دي واجبني والدين وجانث من مالك لا مسجد فصلي فيه فذن قام وصلى جماعه دانس برवेत حب الشكي معلومه شهاده ابن ابي شبي ذكر كره شيماء قينري د ابتدیي جماعتونه کې ترتیب وکي هم د اذانې کې هم د اقامته کې دا هم د پای جماعت په موجه کې او جماعت ثاني دې هم په جماعت کې و کی اغه وو په ترتیب دې جماعت اول هم اذان هم اقامت ده د دې اړوند شانتی، خود دیم کی ازان و کی او صحیح څه ښکاره نه جوړيږي کول شي سره دا شانتي خو دیدم چې اذان او پاغت تی جماعت شانی کول پای مو په قحو کې په خبرو کې بچانلانی نه خل څپاکه جماعت کې د دویم ځریعې اذان شي او د دې سره هغه ډېر تفریده کوي خدای را تفریده دانه څې نه مالک نه هیڅ حل نشته البته تقرا د جماعت په مسجد محلی کې چې ځان ایمان بیا ته برابر دي یو خو دلار جماعت دے، یو دمحلی جماعت دے، دلار جماعت چیخو کن درشت دے لیکن دمحلی جماعت چرے، فاکتاک را احمد جنی حمل پدے مسله کی وسط وئی، لقد أخبرت كل قولة إمام الشعفية ومالك تزييق وي. إمام الترميزين ذكروا ما جاء في الجماعة في المشجد قصولي فيه وقال الفاظة وإذا صلّى لا بأسا أن يصلي القوم جماعة في المشجد قصولي فيه وإذا كان أحمد عد إساق وقال آخرون من العلمين یا صلیونا فرادا دیم جماعت باندې کې اراده سخیانې مبارک مالک شفیع یې خپل انترادان مونږه ترجیح ورته هلوته امام اب یوسف سره ادا راځي ته ولادت څخه قدرې بدل کله شي د میعرابنا څخه قدرې ته دغه بدل کله شي نه جمعيت ثاني سيکي ظاهر او د کراحات دي دی. بدر الدين علم ديره تر دي ورکلا چوي جمعات دي نفسي زاندي سيدي هم پکا دېمو سره په دې حدیث کې د مراتب فرق یو راوي کی پنځه راځي او یو راوي کی ویش راځي هغه د اوس په یو راوي کی پنځه سمره جي یو راوي کی پنځه همده جي دمفادیدو سلاسه او امتیاز دې سپایکه 52 زره همره دی مسجد نبویو بیت المقدس کې او یو په یو لا کوي خدای خوشهد په حرمین کې یو کوي او دا خوشهد دی خدای نور فرپسده چې پنځه شاویش او 50 ساکنه سو خو چې دا په وغد تدریبی نه دی رسول الله صلي الله علیه او ترخاس کو یو پاپنجیز بیا یو پويشه بیا یو پاپنجوشو بیا یو پ دینځه څاښو دي ته وځه درې وې نساده کنه وې بایځه حرم ته ونه څوې فزایده کنه څنګه سو کوئی د افاند جي حريت سليمون دې دې جاي مون اجد او قلت جماعات تو کوې زار مونږو د درشنو مونږونوای چا کې مشقت ډېری د غجل دې دې سو کوې د آیته زارو فرقې فرق نه لري به په یو حدیث کړه له دا بهره رضی الله تعالی عنہ فیا صلی الان لم تجلائک تصلی علیه نو ملائک په درود وې په دماني ا فدین وې تصلی علي لافظه تصلی راو اجر پر کجیر شنو تم را صواب شنو فتحولی گیتلا چنیکانو باندگانو روضا دا ملائکو لهم و چتیگیز که ملائکو تا او خبره نېلار به شنو نه دا د یو دعا کول دلیل نه دی نه چې ابل ور دینه غوي بلکې ډېر کمزوري مشانته درخواست دعا کوي او ډېر مشرانې نیکان صالحین کمزوري دعا کوي ملایکه خیر فییدا چاکه چې خیر فییدا بل پر دعا غوي تفصیل بیدا دے چیز خاص بندگائن دی دا اوی کو ملائکو فجیل اشتی لکتا اور بیائی دی دی دی نورو حمیمی ملائکو فجیلت دی عمر بن ابا فضله صلاه الفجر من جماعه في قال عبد بن ابي جماعه قال ربنا شعيب قال ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل تفضل صلاه الجميع صلاة احدكم 25 جزءا وتجنم وملائكه الليل وملائكه النهار في سواد وجهتم يقول ابو هريره اقرؤوا انشئ انشئكم ان قران فكان مشهدا قال شعيب حدثنا ثنا عبد الله ابن عمر قال تعلمنا بشبي 22 درجهن ابي قال حدثنا عمر بن عبد قد سنادي قرات تمام فقال سنه تصلي من قال سنه قال والله ما من هو محمد الله عليه وسلم انا الا انهم يحلون جميعا وبيقه عددنا محمد من عليك عددنا بمصالحه قريب الله انا بغرضاني بمصالح قال الله عليه وسلم ادر النار في اذان باب انهم من الذين بذروا الصلاه كمثل الذين قال امام اعظم من الذي يخلث ثم ينام هو سن 28 من فضائل ذكر الله تعالی د الله والله <سؤال> ما عارف من امر محمد صلی الله علیه وسلم به ل تغییر حق کل دین لنه نو سندونه جميعا پتہ ورغی دا چې با جماعت مو کول دا رسول الله اسلام دا مرغور کارو دریم دا موسی او دې کې خدام چیت سمرت جماعات ترنکو حرکت کیجید اجر دے دےو فضیلتی دے دے دے بے انتظار ذکر شو ناها ہم ذکر شو چاگہ انتظار نکے اندخاشا انتخوبو نکے او بردن یوسف عبد المعلومی کو شوی یوخو سار مانده کی دو ملائکتو لیل دو ملائکتو نهار جمع کی دل رادا و انہا قرآن فجر کانا مشغولا خوبت آولی گیدرہ کبکور کی یوسف مونج کی تدیش شرنا محلوم دی بنا زر دشاری کی صلاحات تدیشن صلاحات جماعت دی صلاة فجر دی کانه مشوړه هوا صلاة فجر په جمع دا ابو ذر رضی الله تعالی دا خبره ابو ذر عمر رضی الله تعالی شام تله غلزه تعلیم دې مصوډې په اړه ټول معلومات مو ټوله مقر کړو هماري د امامد پرم مقر کړو صادمي وقاصري د کوجیان نه لږه او په بسره باندې دا مسقط پټی شوري دا خپل خپل د پیرو ماینده باندې شېچ پدا دی کې خپل کو تغیر زکا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفاو. ابو موسیٰ شدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویت آگاچہ در حجر صحیح تعلقان سایتی خود در حجر فضیلت خم معلوم شاو. بے پدیکی آباد مامشانی ذکر کر نلوست برای حدیث پر دیکی. دوی د یمات نه د جداره باندې هغې کوشش کینې فشار کې هغې تکلې دی د تکلې منتظر د صلاتو هغه ورځو جوړې شي نو یو په هغو د کې نیندې چې ان شرادي مونږ یو شو تړې یما حتن مونا وختکی یما صفین کی استوونه دی داغه نه خوځيرا ظاهر دی خو یودین منتجر او نعیم کی مون باج ماتو کی ما صفین مونږ یوکو یاتسان مونږ یوکو حایوم منتذر دی دا ما صفین نه رساله ما لجره یا د ما احرام رساله مخصوصه د مانزهم یا د ساده مان نه رساله د اشراق د مانزهم بلوده شي نبه د ده متا وا د ان اوچا پر شو د دغه د ر سنه ودشه ثم يا کې دوه نه احتمالات شته خو ظاهر داود استعمال دی چې د جماعت انتظار نکړي ناظر زردان ناموس کوي کو پجمایت کوي او کو پورتی کوي بهجو دکي ارچی جدا تاغو قلمونه اصله ان شاء الله ته او په <تصفح> تجارتي لفظي به کلاپس نه پته اوتن ما لیکم سمهین مولا عبد الرحمان نبی شان رسول الله تعالی علیه بنماره جني يوشي طريق ووجهه اوشنشنه طريق به کارو بشه دل ناو له خبراله و الله وقالوا يا ولو يعلمون ما بالتاجيل نظر ولو يعلمون ما بالاعتمرش الى ابوه ما ولو حبوان داوام بحث دروستي فضل تهجير د ماخ په هغه ځای کې چې زکه ماخ په ذکر کیږي اوس د ما سفین مون په ځای ذکر کیږي تهجیر لفظي او تهجیر یلته دوی د وخت معلوم کړي چې ما سفین نماز ته ویلته ته ویل ناروستا زو ذکر کړه د تاکید دونه مو ترنجلو حدیث ابو هرره رضی الله تعالی عنه اپدی یو سنن پر مختلف مدنه دي یو بین امر یونیم شی وی طریقن وایده هو س شوق على طریق فاقره اللہ ذری قدر کو فقیر کرے لہو بے دین پسے ماتندار ہے شواذا ہمسوں متعون چ بتاو ان کی مریم او تو ان چہ گڈی تقریب کی منی دبشے ہا سوچا وادی پر نیندری خٹ پر نظر شہید کی زویلاں ترین ماتن پدائے ولع عالم الاسماء فی الہایہ وسطلول ثم لم یذل لا يسمع علیہ تسمع علیہ ولو يعلمون ما في التحجير دلت الصغد حديث ذلك بأردين ولا صبق ولو يعلمون ما في العطا ما وصف على العطا ولو حبا أو طوما خذ الصغد حديث ذلك ترجوة الباب وصكدة ولو يعلمون ما في التحجير تأصودي ذلك جو صناد معدنا شکر الله شکر څه دی شیخ اول شکر د علی د عنا د لپاره هغه به درته ونی شهادت ذکر کوکو یو هغه شهادت ته چې د فقاهه پنځین معنی شهید دی یو هغه شهید دی چې هغه د محدثین پنځین معنی شهید دی د فقاهه پنځین معنی شهید فقره دی چې په jihad کې شیشوی مشرکین وجرې کی مرد دې مترش یا مسلمانانو ظلمن وجرې وی د مارکه کې نو زخم پی ورته نه یوه ټیک یا مسلمانان ظلم او جلي وي خدا قتل د شهري چې دेशा دیت نه متاله ماليك او شافعي احمد ومغه ته شهید وی چې دښمن وجلي غاځي په مارکه کې په میدان جنگ کې پا دی شیید باسر صلوان دی عام جمہور دی شید حکم ذکر کئی چید دی دی پارا کافانا غوسل نشت دی جمہور پر ایقائل دی سید حسن بسید سعیدی نصیب دیو غوسل وی پا دی جنازشت داده جمهور و مصدق دیبن عبار سمید زبیر عوضبت ابن عمیر عام و حقین دیده خیل <سؤال> دیده خیل دیده دویم قولدان امده مالک شعفیس حاق و عیسوری ویپدی من هم د آلی مدینه دسی ویپدی من هم نشتی محمی نویس حاق غسر ویپدی من هرام دیده محضب شاق محضب کپتر دشتگی ابنه حالم ایه غړې ته مو کوي چې هغه هم په توګه کوي چې نهغه فاطمه کوي دا د نړۍ او اوخرین دي چې قبول ان دا وراني سلو څخه هم ذکر د نوې شهادت نه ده ته د نوې شهادت میازان وای محدثانو شهادت تا خدای شنه حکم شهيد دی غسل او عمر کړیږي جنازه به عم کیږي کفن به عم کیږي هر هغه مړ نا غهانه باهبته شي باهبته او نا غهانه شي په دپيه سره نپیږي دا پرګزې بي ته غهانه نا غهانه باهبته بارو بش مطعون جي وتا هون تمري هر څه پتا ته حکم شهادت ته شته زابیده را کوم وی تارون مرزه ژوباط د لګي عام خلک مرز نه زہ صحت تبا کوي مکتوند دګي د نقصان هیزا یسس کا مرز ته چاس نور مه د خرابې د خطباته تاته او غری قوا حدن خطا ای نور ذا معلوم مسلم مشهوی رواه باب کتاب الاثار وبی محمد بن عبد بن حوشبن قلاده بن قلاه بن رواه بن قلاده بن بن مالک رضی الله و تعالی قال النبي صلی الله علیه و سلم يا بني سلمہ الا تقسون الا تارق مزادر بن ابي مريم قلاده بن ياقرب الميوبه قال حدثني قال حدثني انس عن بني سلمہ ارادوا يتحولوا من مدن فيندلوا قريب من النبي صلی الله علیه و قال فكره النبي صلی الله علیه و لا تحتسبون اثار المقال مجاهد قطام اثار المشي في باب احتساب الاثار جماعت لچیزې استا دا منډونې چې په کومه ځمکه لګي دا مساو ذ قره اجر او ثواب دی الله صلی الله علیه وسلم په اور کې په بنو سلمه باندې والا غوی دا ایره د واټ چې جماعت را نې دی شي دیم جو د حدیثه علماء شلاله حدثن قال حدثني عنس ان بني سلم اراد يتحول من منادى من رسول الله صلى الله في فكره النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كمدينه فيه كل شغال لكل شيء عثارن لكلي كي استغفرت مجاهد باي عثار خطاهم والذي المسجد في الارض بارجلهم بنو سلمہ علوان اور د سی تبقيهم رسول الله صلی الله علیه و سلم کویدهم تندے اور کړی کی یو عظیم قوم دی لې قوم دی د خزاج نه یا او دا سونو معنا مجاهد دا دار وید مجاهدنا پته تفسير دې قول کې ذکر دی وانا ما قدموا اثاره او دا وکی کاصد د هتاوی کې اجرآغه خو په دې ملاحظه شید جدانا با جماعتا مونتظانا سوا جماعتا. کچری ردین علاوه یوسو کو که سرت اثار مختلقی کی جماعتا با سوا میلوی جی. جماعتا زی و دا سودای و انتا که بیتر ازی و بیتر ازی و بیر ازی. هلکا سکی قدمون اشمارم چلید یا لننن قدمونه دی یلکه او دا دا مونونه نخ دی وی دا دې ته پاره شو ما دي شي یا د څه کوي چې د خپل محلی جمعه پرې دی بل محلی ته دی دا کتا ولي کې چې ما حاصل دي شي اگر چرې دني کثار زوغ داسې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم واخه چې دغه نقلانو غېترږي خو دې کوم وجدان راځي خو امام نستانی په ما په کوم جماعت نبی قال عبدنا مستورون قالاتنا يذنو زيرين قالاتنا قائدنا نبي خلافه مالک بن حويرسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حضره شهد فاضين واقيمكم اليومكم اكبركم حدیث ویلی شویدی هرورا کو دو کسان وی هم دام و وی اچرا منگا دیگی و جماعت نکی جماعت که وی یوم مخی که بلو فسر و د دیگی نو دسف تریقی بروشتر ایشیو دا حدیث مخی ویلی شویدی ده, ده تفصیل باب آزان مسافر که تیر شویدی باب من جلسا بالمجلى ينتظر الصلاه وهذه المساجد وبيع قلاذ بن عبد الله بن مسعود قال عن مالك ان النبي صلى الله قال ان ابي على احدكم ما في مصلاه وما لم يحدث اللهم اغفر له ولهم اياه ذا الحديث ليس وذاك ما كانت صلاته بدون يمنى اي طلب وفيه قال عدسنا محمود بن عشان قال عدسنا يهيان وبيد الله قال عدسنا كباب بن عبد الرحمن وعندس من عزي من النبي ورهات رضي الله وطرون النبي صلى الله عليه وسلم قال سابط نزل نهلا وفي زل يوم لا زل لا زلوا زلوا الهمام العادل وشعب المشاة في ربي ورجل قلب المال كله للمساجد ورجل انتحاب باب الله تعالى وتفرق عليه ورجل طلبته ذات منزل وجمال فقال ان يقف الله ورجل تصدق يفان حتى لا تامن شماله وتطلب يمينه ورجل ذكر الله قال الخفاجي لمذيق العبدنا قتيب وتوعد سناد اسماعيل النجفي عن حميد قالوا سيدنا انس علي تكلم رسول الله, الله عليه وسلم خاتم فقال امخر لي صلاه العشاء الى شطر الليل ثم ما صلى فقالوا للناس ورقدوا ولم تزالوا في من جلس في مجلس ينتظر الصلاه وفي المساجد عام حكموا الجماعه كي نه الله کوي او پدې کې محسن فدري حديثه قال كه يو دا به رضي الله او دیم راويته دي اغا هم ده بحر رضی اللہ تالونده انہ بحر رضی اللہ رضی اللہ تالوندن او دیم دیم روید دانس الی مالک دی جدار روید مخش تر شر دیگو تاو سیدی فاقانیان رضو الالو بیس خاتمیه سسول اللہ اسلام چرسی اللہ ساکھلو جید تا معلوم دیگو رضی اتیجا دیگو تس او تسان نوست دلی اقر روید تیب شر دیگو مالم یحدث دا بهر پرویت کیه آسیجه ته پوس کړه چې مال حدث یاب هررا او بهر لا یو او پرې یاد بیت استاد دا به ترين اندازه چې جماعت کې خلای ناشي او پاو دا سس ناشتي به ترين دالي دوی هم تبه کړه ده جماعت هم باړه پاو دا سکی ها او جماعت کې بیا ودا دې چې موږ نوای انتظار تا لکه چې او د سیم دا دې زو انتظار دی دا بهراتا دین پرې چې دیوړو جن قلبهم معلقا فی المساجد ترجمه مطلب په دې کې قلبهم معلقا فی المساجد چې دې جماعتن په لړ محبت دې وځه په جماعت کې د نن نه یا به په جماعت سره دي په دا حدیث کې تاسو د متي کې ذول د لارې ایمان یې خو ناپو نه نو ځوان چې په عبادت کې مشغولي تو چقل به یو ووډه باندې کمه معنی ده نشم کولی ذل العرش ذل الله ذل الله تاسو کمه ای لیکو بشانه یي یو داسی تشبیه ده چې سره ته دی یو داسی تعبیر ذلن کما <مع> قال الله ورسوله صلی الله علیه و سلم داغه تعبیر بیر قرشه یی ظاهر کداش قال لچرا فاطمه ذکر یلون تحابه فی الله محبت احمد بل موصوم محبت شو هو چون که قدره مشترک محبت دیو جنا دا تعبیر شو مامعادل ذن بیا او صحیح قائ مقامی ز کا چاعدد شو پیغمبر دا کاری چارف الحق وقضا به ای ای مامعادلهم حق یې نی وقضا به حکمت او شجاعت او تفکو ای دا ټول په دې کې الله راجه مکرم زانې کې عبادت دې رمضان کوي نان بیا خویده و دزویزه و دزویزه تعلق تشتید شوه دی. تو او خذی من خرجی دل و من را حو بیق کل ابن عبدالله کل حدیثن عزید بن حارون و کل حرون و کل محمد بن مطرب عن زيد بن اكما ان طيب لنا النبي اوريه رضي الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا لمسجي اوراها عد الله لوه لو من الجمعه كلما أو راها... زي اورا زي غدا ذوال نمخي اورا غدا ذوال رستي ذوال رستاء محسن القداميه بتقر راجه ور سوال ده ها خدا کنه جه تاسو با تمنده کي شي غدا و فراح المشي من يطصفين الله دې را ما سره الله دې ته خپله دې ته چا